Autobusera igo eta nire inguruan daudenen aurpegiei erreparatu diet. Espresio hori gabeko aurpegiak dira eta esango nuke gainera guztiak ari garela ahalginak egiten, bestek ez esaten espresio ispirik ere ikusi gure begietan, gure espainetan, gure bekokian. Julio Cortazaridazleak ipuin batean autobuseko bidaiarien aurpegiak maskara zuriekin konparatzen zituen. Eta hala da, halako leku publikoetara sartzean, berdin autobusa, trena, igogailua, Maskara jartzen dugu denok, besteek gure harimaren gora berak igarri ez ditzaten. Besteen begiradei ies egiten diegu, beldurrez. haietan zua egongo balitz bezala eta erretzeko arriskua bagenu ezala. Horregatik egiten zaigu hain dezer oso autoguzaren atzea begira dauden eserlekuetan ezertzea. Ematen dutenak denak ditugula gure begira, goitik bera begira. Eta orduan gure maskara zuria orain gehiago gogortzen da, eskai holaskoak bihurtu arte. Ez gara gai horpego giar bakarra ere mugitzeko. Eta orduan, poltsatik telefono mugik hartu, eta handik biza altxatu gabe, mezu zaharrak ezabatzeari ekiten diogu. Ez takigulako bestela begirada, nora zuzendu. Baina telefonoak batzuetan traizioa egiten digu. Hain justu autouzaren atzealdera begira dauden ezerlekuetan jarrizaren egun horretan, telefonoa hotz egiten da. Eta melodia berria da. Iloari bar telefonoa utzi zenion, une batez eta marrazki bizidun ezagun batzuetako melodia jarrizizun zu konturatu gabe. Orain konturatu zara. Autobuseko bidaiari guztiak irribarrea askutatzen zaiatzen diren une honetan. Gorritu egin zara eta alik eta lasterren hartu duzu telefonoa, nor da galdetu duzu, nor eta zure mutiloia da. Eta berri zurekin bueltatu nahi duela esan dizu, berriz elkarrekin bueltatzeko erregutu dizu. Azke, azken hilabeteetan espero izan duzun deia orain heldu da, non eta autouzean, lekurik dezegokienean, biluzik zentitzen zara, maskara zuriak zuri begira dituzula, eta zain dituzu guztiak gainera, mutilari bai edo ez erantzungo diozun jakiteko irrikan.